І дострілявся мій фельдфебель до ручки Поки свої офіцери не пристрелили його як пса, бо нібито здурів Пов-пов і шлюз Такий льоз журнірський Стара провадила бесіду цілком тверезо Мала ясну пам'ять Була і я бита німаками Бабця схлипнула і нервово смоктала згаслий недопалок «А мені шкода того Генріха. Він не винен у талійських смертях. Мав такий наказ, і фертік. А як би ви повелися, пане письменнику, коли б вам наказали, ось тобі машінгвер, ось перед тобою ворог, котрого мусиш знищити?» «Тото, -то чоловічку. І мені чомусь здається, тільки не ображайтеся, що ви не зреклися б машінгвера. Що, ні?» «Українці мають до дідька ворогів, Толя Шва, тобто я, москалі. Стріляй, курва, їх, мама, не перестріляєш». Стара зайшлася злим сміхом, що був схожий на скавоління. Вона, певно, уявила мене за скорострілом, бо раз за разом тицяла в мене пальцем і риготала. Я поспішив змінити тему. «Видно, ви любили фельдфебля, якщо й понині не можете його забути?» – спитав я. Старас поважніла, ет, яка то була любов, прошу пана, мусів хлоп мати розривку, забаву, коли його відпускали на короткий урльоб до міста Камрати до борделю, а він до мене, бо який із нього був ставний, високий, білий-білий, як гусак, чого ж можна було його і любити а так грішне тіло до тіла, та й вже. Що більше треба? Війна, і голод, склепи порожні. Як не говоріть, а Генріх таке щось приносив із провіанту. То це, то те. О, правда, коли другі совіти прийшли до Львова, то мене тягло НКВД, казали, що я німецька курва, під стилкою німцям служила. Ну, служила, признавалася щиро москалям, а ви де були? Як біда, то й вам послужу. Вам, від мого курварства, яка шкода? Як то кажуть, біг, пес через овес, ніщо не сталося ні псові, ні вівсові. Москва прицільно завалилася. Слина текла з беззубого рота на підборіддя і капала бридко на фуфайку. Баба Яніна витиралася рукавом і ціле її обличчя, якби вмилося буряковим соком. Я міг на цьому й завершити розмову, якби стара жінка знову не забідкалася, що Генріх чи не щоночі посилає її до вояцького христа в лісі, що росте на піщаних горбах, випрошувати віталійців його ж таки кларнет. Хіба то просто випросити, журилася стара, мружачи очі, на рівне горіння свічок. «Я вже кілька набоженств у костелі Святого Антонія наймала за італійців, щоб їх ублагати. Католики ж вони. І молюся за них щодня. І ось свічки. І ніц не помагає. Дуже вже ті макаронники запеклі. Генріх мені жалувався, що макаронники перед своїм військовим трибуналом його виставили, судили і клернет відібрали. Шкода». «Бо що мій Генріх значить без кларнета. «Та й сумно йому там, на тому світі, що ні?» Отож, як бачите, не без потреби б'ю поклони італійцям», показала на витолочений нею сніг перед Христом. «Даремно стараєтеся», промовив я категорично, «не поможе, нема кларнета, розтовкли його італійські вояки на дрібні кавалки». «О, а ви звідки знаєте?» Аж смикнулася на колоді стара Дуже вже ви стали Знати що пишуть книжки І розуми всі поїли А я ось на збитки Візьму та й куплю новий клірнет І що мені ваші італіці зроблять? Вона скрутила з трьох пальців кістляву воду І тицнула нею у бік Христа Чого ж, купуйте, сказав я Купите легко тільки як передасте його фельдфебелеві? Для цього мусите умерти, прошу, пані. Та нема, повірте мені, тут жодної душеньки італійської. Відлетіли у свій італійський вирій. Може, і фельдфебеля прихопили з собою